Sí. Avui, a banda de fer música, eh, també ens vols comentar alguna frase que potser té dos sentits? Sí, avui, de fet, farem un, un ben sonat estrany perquè no donaré altres alternatives de, de frases, sinó que senzillament analitzarem una frase de la qual diuen que no se'n poden donar gaires alternatives més. Per exemple? Perquè fixa't que la setmana passada, de fet, avui fa 10 dies exactes, les Corts Valencianes van aprovar únicament amb els vots del PP i de fet amb, amb l'oposició de tota l'oposició, una proposició no de lleida en la qual s'expressava el malestar per una declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona que es referia als països de parla catalana. El PP recalca en la proposta que la llengua pròpia de la comunitat valenciana és eh, valencià i que la denominació de l'autonomia és únicament comunitat valenciana i no pas país valencià. Mm. Llavors hauríem de buscar què passa amb el terme País Valencià i quin error hi ha que que, sigui, que no els hi resulti còmodes els del PP valencià, principalment el senyor Maloenda, que és el que, el que va fer la, la d'això. O sigui, País valencià, a veure, què vol dir? País és una unitat fisiogràfica o paisatgística una contrada una terra un territori propi d'una ètnia determinada, o sigui, és el, el, la part més o menys extensa d'una nació, una província, una regió, un cantó, sí. etc O sigui, en francès, bé eh, del francès tot, en italià és una extensió... Bueno, o sigui, és un terme d'aquells sí, sí, que va des d'un sí, sí. poblet... S'entén. Fins... Territori, territori. territori. És territori. Sí, sí, sí. Per tant, país no deu ser el problema. No. Llavors pensava jo, potser és valencià el problema. No, perquè valencià en realitat és un, és un terme que ve del, del llatí, és Valèntia, ve de la ciutat de València i, i tampoc no representaria no, un problema no, gaire no, no, greu, no? no, no, no perquè no. en realitat tot es forma al voltant de la ciutat de València. Llavors, ostres, quin és el problema del País Valencià? No. El País no. Valencià és un terme que històricament eh, apareix sobretot cap a la dècada dels 30 amb la Segona República, que és quan es comença a utilitzar bé amb el grup de Sánchez, Guarna i companyia, que és el, el, són els primers que, que van utilitzar-lo, però posteriorment fins i tot durant el franquisme, País Valencià no era un terme que s'utilitzava en tota la naturalitat del món. I, és més, el, o sigui, el preàmbul de l'Estatut de Valencià parla del País Valencià. No només l'Estatut del 78, sinó el del 2006, vull dir que el, el, el de la clàusula Camps, etc. Doncs, doncs aquí el problema he pensat que deu ser un altre. Veure, o sigui que, en realitat, aquesta gent, quan senten País Valencià, pensen en una altra cosa. I, clar, què, en què pensen? Pensa, doncs dir... valencià, val, és del verb valer que vol dir tenir eficàcia o ser útil Sí. Wow. i si hi ha Què és, és si remant darrere Això ah. sap tothom, tothom que fa molts encreuats del Mario Cro sabrà perquè és el típic sóc, sóc és de el de típic de truc raro per, per arrelar-ho si hi ha és remant darrere per tant si el país val en si ha, o si el país és vàlid quan van darrere mm. Clar, és el, jo crec que aquí està el tema. Els preocupa que, que no funcioni per aquí. Ah, és això! Ja, és únicament si això. Si no expliquem bé les coses, clar, no sí. les sí, sabem. Sí. Sí. Menys tenim en pedrals. Sí, sí. sí, Que el país no vagi enrere. Exacte, es tracta d'això. És Mare. senzillament una qüestió tècnica. Va, acabem un poema, això. Sí, un poema que diu... La caribenya treu la ronya, la copinya. La banya desdanyant tanta buanya que s'hi enfonya. Si afanya amb manya, sense planyes, i si endinya, un ginyes que empeny la tinya amb desvergonya. Fot llenya a la foganya, i la penya es posa nyonya. Mm -hmm. Ui, estaves així, eh? Estaves sí. de conya. Estaves d'exminy. Eh? Sí, estaves... <laughs> Pedrals, gràcies. A vosaltres. Ens veiem la setmana que ve. Això. <laughs> Segur.